گران مخترم عربن کو دمولان آل یا کتلیس سید دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو کې کی پسندو گرچین کی شیره دار دی دمیل ای دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت قیسد این ای سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایس دی من چوک جانگی ورسوابی پوکایدر انوار موبایل نمبر 0377101024 په پراطي من جوړانه ځان نه جوړ کړی لا نحرقهنه خامخه او به چیز دې دې اسخله را ثم لنن سفناو بیا به اوغرزو دې په یم په درياب کې اسپا په غوړځي دوسرہ زری زری سوالدار د چې دا خو د سرو وو او سره خو چې کمنه د لېګي نظر زری زری نه کی اسوذیم نه انده د موسی علی السلام معجزہ دا معجزہ موسی علی السلام وا چې دا اس خو او ایس ودو ا درياب ته غورډو انما اله انما الهه كما الله الذي بيشکا استسماد غالاده لا اله جنشتري بل غيب امداد کون کی الاو مگر د غالاده وسع ور علی د کل شین ارستیل ما په فویا کی کزالکا د ارنگه عبد الله بن عمر زلانه ته وصله راغه و ایتاوانه پلانه سلام وئی و یماته پتہ لگی دلرا پا دین کی هغه په دین کې رضانه طریقې جوړ کړې دي بدعت پیدا کړې کچری داسی وی زما سلام هغه ته زما سلام 파غه وای صحابه کرام د عمل مجسمه نمونه کلک په توحید سنت باندې ولاړو کلک په ولاړو د مبتدیان وای بالکل بې کار ومنګه منوای ز خیر ده ور اخر ده ورګه خیر ده ک دین روان شي او ځکه منګه سلی قرآن دین ده خیر ده لتاړ شي کذالک ا دارنگه نقس علی خار بیان مونږ داتا من نبئ موسی من من انبئ ماوکه داسه سبب چې مخ تیر شی ویری وقد اعتیناک ابتا سرا درکې مونږ داتا د خپل طرف نازک را به معنی د قران من اعرز چا چې مخ قران اور دی قران نافینو دی یحملو بارکې بایومل قیامت ی پر قیامت باندې ویځره بوج د خالدین فی دی با همیش هم پاقی که و سال هم آر دیر ناکار دیر پار دیر دیر ناکار دیر پار آیامل قیامت پر دیر قیامت هم لاب بوجد گونا یام ها پار بانده یون فخو چه پکه اکل چه فی سور پشپیله که و نخشور المجرمین آر آغان با کمانگا مجرمان یامیزین پا دارد بانده زرقا خرسترگی زیرسترگی زیرخیتی مجرمان مدازیق کافران زیالسترګې خلسترګې ی زی خیټي یو سړی بیماری نه زیل خیټ غونئ دا کاافانو مشرکان مټول زی خیټې ستګې به زورقا داسترګ به د دا یاې د حیبت نهسترګې خوړي آیا یا به زیړی شوي یا تخافونه پټې خبرې به کوي بین هم په خپله مینس کې الله بته چې وختلی ترکل کړی تاسو الله عاشه مگر سرهځ او د دنیا جوونه خو دا سره ځ او اتیکې کوون نه نحن اعلم ما يقول به معاصي يقولون جويدي اس بكم يقولوا چه ابوي امسلهم اعادلهم زيات وخيار بدي كي طريقه فرائي كي دا برزين وخيار زيات ندي بخراي وركي سراي بوركي بو الا بيستم جوخ نل تركت تاس الا يوم مغان يورس اغلا سرجويدي وخياران يورس وي ولي فتوت نشتا ويس الونك او سکیستانه انل جباله به بار د قرونو کې مشرکین پیغمبر ته وی ها چته و قیامت پر راضی نه دادو د دنگ دنگ قرونه د مضبوطو دابکم زه کی ول دی بای ادا بوله ان قیامت پر راضی نه الله و او او پیغمبران یانسفوا ابوخد قرون لرا ربي رب زمان نسپا په وخلو سلام داس به اوه لک سنگ چډ اندت مالچ وی داس زری زری اصورت مزمل که برایش کسی با محیلا پشاند خوری بیدلی شوی دا چې دا سر دیره نرو بیگی د کسی دا گونو برو خویگ زری زری بشی دا سی حیب دا قیامتی فیض روحا نو پری بزیدی لراقان صف صفا میدان صاف دا میدان بدد کسی هموار شی لا ترا فیها تب نوینی فیها پا دزمک باندی عوجن سکو گوالی ولا امتان نسو چتوالی بلکل هموار د پااره د سابت د کتاب میدان به د هم ورش یو میزین پهدارتبانندې ی طببیو نه دایا دا دا روان بی بلون ک پسې لا یواجلله او نه به سکو غاله د لره هغه سیق فرشتهابتې مخکې د بور پسې اوقع شاتل اساتو او چپ په یواوونه لر الررحمن دجه د حیبتو د میربانباتانه چې دا الله رو ب داسې چې خلک به چپ چا پولړ فلا تسمعو پس تبناو ری الا همسا مگر اواز سینی دا حشار غن ترسینی نرے صرف دابوی اواز چا چامجار بنی چې خبر کدرو یاو مائزن پادارت باندری لا تنفع شفاعتو فیدا بنو کی شفاعت الا من مگر آغا, آغا شافیق کونکی آغا شفارس کونکی ازین اله الرحمن چه اجاد کری آغا تام اربان بادشاہ و رضیه له قولا او الله د دو بینا داغنا یا علمو پوی گل ما پاساو بینی دیم چا مخکر دینا دی و ما خلفا ما چا رسر دی ولا یو حیدونا او گیران شیع چور دی بی باقی سر ماده پوی وعنات الوجو او تابدار بی دیر مخونا یا زلیل بی دیر مخونا لیل حی القیوم او اللہ لرا چا جوان دیره انتظام کون کرے یعنی د الله تا با عجزی تابدار د الله بای وقد د خوابه او په تا سره من آاسو کو حله چېغسته زلم ب د ومن عمل چا چاعملو کو مننس سوال ها کو وهمنن او د یقین کوون کې پهله اخاف نه دیرېږې زل من ولا حزمان کمه چې ګناونهوي ل یو سذا به زیاته ورکی شي یانی کې ډیرې کلی او بدله به ل ورکي ش ل دی نهرږي تلغی بهله خپل د دې آژاوبونو نه بچیدې په سری فقوران وکذالک دارنګ انزلنا انزلناو بنګر الګلدا قرآن قران نستل شوی عربین پاره به جبکه وسرفنا او بیا بیا به انکر د منګا فی په دې قران کې من الوعید ایتونه دی لري لعلهم د دې ر پاید او یری ک دلانا یا ځان بچید شرکنا ایو حدیثو یا پیداشل هم د دې ر پاره ذکران فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ پس لري شاند الله چې مالک لرښت دی ولا تاجل تلوار مکو او بالقران په قرآن من قبل ان یوځا مخيده پر کېدون الهه تا او وحي او ولرا پیغمبر او جبريل سره یوځوي نا الله کوم ورو لیکچنا د سره یوځي موایس پر چې تا ته وه ني برابر کړي توایما دا تعلیم دی چې کله استاد سره سبق وای یوځي موایس است غ ک ده نو بیا به وقل او یارهبيره بزما ید زیات ک مع ل را عما پویا و دقدهن نه او په تااسلو کمم السلام ته من قبلو مقره دینا فنسياه نو ش دغو واللم نهجد الله او نو منند من اغ له عزمة ق دنا وقع دنه مدننه عدمل السلامنا وَيَقُولُنَّ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دځې کې بیا دآدم علی السلام او دفرشتو هغه واقع هغه ته اشاره کوله د سوره البقره کې او اعراف کې مخ ته تیر شو و وای اسکولنا اپکم واخې چې مونږه له ملائکته فرشتو تاسو سجده شیدو کې آدم علی السلام ته فسيدو پسیدو کوي الا ابلیس مگر شیطان نکړه ابا انکار وکړه فقلنا باسم غايا ادم او اياتم عليه السلام ان هذا بيشكدا عدو لك دشمن استاد ولزوج کاد به بی وستاره پلا یخرج جنکما او دنیواسته دواله منل جننه جنته د جنتنا فتشقوا پس مشقت کې وپریوزي ان لك بيشك ستار الله تجوا دا چې نبی لوګه فیه په دې کې ولا تارا نبی بربندېدل دې کې هغه جواب یوه دا آدم علی السلام نه جامعل شو دغه شو بي جواب شو نو قران خو یې چې ولا تارا الله وتعالى ته جنت ته دنه شاهد تلته یې یې بتاسو او بربندېدو باندې وا انک بک تو لا تزماونه بترګ کې کې فیه په دې کې ولا تزها ان برګر م کې کې انا بريح نكيكي فوسوسا فوسوسوسو غرضو لإله الشيطان و تشيطان جستا تندب منرازي و گرمي يعني مسلم بموت ديلي فوسوسا وسوسوسو غرضو لإله الشيطان دت شيطان قالو الله يا آدمو اي آدم قالو الشيطان يا آدمو اي آدم هل أدل لك ايا خبر نكم تا علاش جرت الخلد پا يوداسي ملکن اوبا چې بندې بلله چې نه زړېږي لا يبله نهبقطت میږ نه بزړږي فقلله وخوالهې اغ میوه منها دغون نه بعدکاره شله همما د دواره تاسو آتو همما ب نو نورانی جامي ت لر خپل کاپلا پر د اغوه في قا شو اوړسفان ل چې کوله مازن سره وره قله جننا او خلافو که آدم و آدم علی السلام و رب بودر اخفال فقه و نپریشان شو خدا خطعیسه و صورتن و حقیقتن و دیت حقیقی گناه نوی دیت صورتن و شکل دی گناه مثال لکه رو جدار او بود از نو صورتن خدا گناه کر و حقیقتن و لگناه نده <تصفح> پده وجبان ده سم مجتباهو بیا غواره ک دل راه را بور خپل پتا به له مې مهربانيو کا پاغه واهدا او طریقې ورته د وذرو خوله او زر پیش کې طریقې ورته خوله قال و الله اهب تاسو من هر دې زینہ جميعا دواړه باز کوم بای پتا سکې له باند پر د باز و د و دښ منن بای فإمایاتنکم پس کچ راشت تاسو تامینې تر به زمانہ او د نه هدایت پهمانیت با په چاتابېداررو کړهدایا د د زمه په لا یوللو په لا یزوللو نه بغه کېږي ولا عشقا او نه بد بخته کېږي دنیاې بابلیلر کېږي نه خه کېږي به نه آخرت ک با بر ومنورضا او چا چې مخخواړه هن ذکري د کتاب زه ذکرخورن په ان نهله سره تهجرې تې شوو الله به ذکر الله تمن القلو. فان له بشکر فرام عیشه زنکن جون دن به لنتان و نشر ارسبو سری غون به لنتان گی و نشر پرتب کو دای منګای یومل قیامت پر د قیامت باندې اعمالن قالو بوید اره بزما لم هاجر تنې تاول دلون پاسولم زما کو کې ګټی ګټی سره کوي په پوه سره کوي یقی ن ز غمه لیدونو کېمه قالهوي الله کذالهکه دغهې تکه راغلی او تاته آیا نه حکوونه زهمنګاف نې ته نه تایرغې لره دا اوزګار نمه کار مدي که چا برې دست دخورړ میاشتته رمځان اوډیلکار دی کار میري نه یاره چېته سميږو او شي بل کال په خیرښې جو نه کې به تا عاده الله سره مع الله وی دا چې غي سوري بیا وی او داوی وی خدایا ولړن پاسې دما وکذالک لیو ماتونسا دغه رنگې دنن وځي ته پرې خو دې شوی تونسا تطرکا تو ته پرې خو دې شه د الله د رحمت نه اوکهذاله کادارګې انجې سر دورکو منګه مننا چاته اوصرفا چې زیاتې وکې والامی امین او ی قونو کېبی آیا تربی پهکمونونه د قله بانې والله ذابل آخرتتي اوخواه مخذاب اشد عشید دو سخت دی واب قا باې پده کدون کري او فلم یادې لا همته د معلومهدي ته کم ااهلهکننا سمر حاللا کړلو د قبل م که نه من قورې پیرړی یم شوونه چې ګيديفی مسا کې نه په ځینو د غیبانددي ان نفی ذلكکه به شک په دی کېله آیاتن خامخان شاني دي لیول ان نهها د پا دخواوناندوداقل لا کللی او کچیر نه هنا هغې خواه خلاب کو نهمونمونږ لاذااب و ذر نه کوي جواب ولو لا ماتون او کچر نه دایک سبقت ما قيم ربك ده طرف درستان لکان لزام نخا مخاو عذاب لازم دا وجل مسما در مکه سره لگی کا چر نه ني ټالک طرف درستان او نيټه مقرر لکان لزام نخا مخاو عذاب لازم تشريف پیغمبر تا فسر پس پر سور کوا الا ما پاسب ان يقولون چوي دي وسبها پاک بیان کا به حمد ربك سر سنا در خپل قبل طلوع الشمسي محقه لفراتو دانورنا محقه دخطو دانورنا وقبل غروبها محقه دفراتو دانورنا لقد وقت ومن انا الليلة اوپسی سرش بيكي فسبحو پاکی بيانوا واطراف النهاري اوپا طرف درس کی لعلك ترزو لدير پارا چه تبخشالشي دا كوا تبخشالش ولا تمدن بیار الدنیا برغبتی تید من نه از چې دنیا پهوجستانه د خی کتاب پاد والته م دن نه او مو چې توین کاسترګې خپلی اعلامهسطته متاانه بهی چې سامان ورکړه د منګه په دی سره اواجم می نوم قسمه کسمدي ته جوړی قسمسم زه تله حاتې دنیا داڅکرژون د دنیا د. دا حیا سو د جنه دنیا ده لنفت نام فيه دير پا چوز مې منګدي پاره کې وارث خو رب کا اورزک دروستا خیرن غره دی وافقه باد کې دن کې ره حکم کاه اهلا کا تور فلتاب الصلات پدین سرا منځو یادین واش تا بر اخیتا قران خیا احاديث و تخیا فقی مسله و تخیا دانجه ځان لبس زوتې کردنا واستبر عليها او کلک شیخ خپل امپدی باندې لا نسالک تاسو ته کوم ستانه ریسه دروزه چماغه ما خو غټل نه مان درس پاتې شو ما هو کار کومز دوری می کول نه نه قران پاتې شي الی لا نسالک ریس ستانه دروزه تاسو نه کو نه نو نارزاق روزي درکو مون تعالی عليه موږ ذمہ داری هغه سترا ولا عاقبته غره خوشاله چدی للتقوا دپار پار فرزگارانه دي قال ودي لو لاياتنا ون راج منطب آيةشان عمل من رد به تفاد رخبنا او لم تطيب نه راغلدي تا بهمادل اغااف سوفي الأولى چې فصيفول بنووك ولو أن هلك كناهم كها لاقل منغدي بذااو من قبله مخديننا د راطلو مجزون المخي ننشنا مكي لاقالوا خا مخاو ربنا ايروزمنگا لاولا ارسلتا الينا تعولنا عليك منتا رسولا او بيغمبر فنتبع پس تابدار بكله منغا ايات کا د دليلوستا د نشانوستا من قبل ان نزل ما قدرت رسلنا ونغزا اد شرمنده دا زلت پراته بغالنو خپل بيغمبره کلهن دا ټول متربصن انتظار کوونک دي فتربسو پس انتظار کوي پس تالمونه پس زرد چپاوشه تاسو من اصحاب السراط سویه سرگ دی مالک سرگ دی خوان برابر و من احتداء آسرگ دی پہدایت بندی دا سرط دو یادې په پود سرط ابراہیم نازل نا شویره نزول که باحت تر نزلت بعد ابراہیم مخی سرط سرہ ربط و تعلق پیسو طریق سرہ مخ کې سورته کې ابتلا د موسی عليه السلام ذکر شو نه پدی سورته کې د نور انبيو ابتلا ذکر کولا ځکه دا سورته دی پس یو ځای راوړو یا مخ کې سورته کې نفی د مغيب او تصرف بیان شو نه پدی سورته کې خلاصہ چ انبيالهم السلام الله ته محتاج ځکه دا سورته دی د سورته پس یو ځای راوړو یا مخ کې سورته کې د ایبراهيم عليه السلام نه واقع اجمالی ذکر شو نه په صورت سورته کې د ایبراهيم عليه السلام نه تفصيلي واقع اغه خلقولا زګه د سورته دې سورته پسې یو ځای راوړو یا وخت صورت سورته کې د انبيیاء رحم السلام بیان ذکر شو نه په صورت سورته کې دا غي خلاصہ ذکر کوي پنځه شته آیت کوي وا ارسلنا من قبلک مر رسولن اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَابُدُونَ دل تر طول انبیاء علیہم السلام خلاصے ذکر کولا نسک دا سورتی دی سورت پس یہاو دی روڑ یا مخ کی سورت کی ذکر شو مخ کی سورت کے اتشتم سورت کے آیت کې بیان شو اٹاویس آیت آل تیو فرمائل وَهَلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ یا قا ہو قولی وجعل لي من اهلي هارون اخی لدې سورت کې یو لسمه یت وګورئ یو لسمه یت کې شوی وکم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين سماتلب موسی عليه السلام بيان وک فرعون ته مسلا رسولا لیکن مقابلا جامه څه شو ندې صورت کې د هغه عاقبت خلاصې د ټولې زکر کور چې یو داغه مقابل نه بلکه د هر حق پرس مقابل الی ما تسنس کولې زکه د اسورت دې سورته په سیاو ځای راوړو خلاصره سورته په صورت, صورت, سورت صورت کې دلیل عقلي ذکر کوي وو ودلایل عقلي ذکر کوي او شبهات د مشرکین پرې سالت او د انبيعه عليهم السلام نمونه ذکر کول د عجز او دلیل نقلي اجماعي د ټولو انبيانو د ټولو انبيانو دلیل نقلی اجماعي او د دليل عقلي هغه ذکر کئ اشبها د مشرکین پرې سالت او د انبيانو عليهم السلام خلاصا د ټولو هغه ذکر کوله بسم الله الرحمن الرحيم اول کی تخوی تخويفر کئ اقترب لناس نزدي کېږ خلکوته اصاب هم ااب دغی اختبه ماضی به معه د مزارې کا مطره روان د اختبا لناې نزدي کېږې خلکو ته اصابو هم اصاب ددي او هم, هم او بیامدي فی غافلتین په ب پر و کدي موورون مخلوون کري مع یادې هم نه د راغلی دي تا منځکرین ننسیت می را به هم د طرفا د ر خپل ناممه د مګې او ریدون کې غ لره و هم ی او اودي مشغوللیږې بیا م خپله دنیا کار اغیا مختی لاه ب پروا کېدي قلوبه هم زونه یا لا یتتن قولوبه هم ب پرواایې کوون کېې زونه ددي وا سر نه جو پټې کسان زله مو چې دی اول اعتراض فَلَهَذَا جِنَّ لَدَى ПЕГАНБَر إِلَّا بَشَرًا مِثْلَكُمْ مَغَر بَنِي آدَمَ پشان ستا سره بل أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ آيَاتَ أَسْرَاتَ لَكَوْي جادو تا وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ او تاسو خپويږې جادوګر وره قال وَايَ پيغمبر رَبِّ ارْزَمَايَ عَلَمَ په نه فِسْمَاءِ پاسمان کې ول أرضي پزمږ کې ارْصُبَانِ الله د پيا او هو السَّمِيعُ او دا الله کې دي پوي دي پارسو بل قالوا بلک ویدی ادعاس اهل امن دا پره غنده خوبونه دی پیغمبر بل اعتراض بل افتراو بلک د زانه جو پیدا قران بل اعتراض بل و شاعر بلک د شاعر دی بل اعتراض فریاتنا وسراد اولی مونګتا راوی اولی مونګتا به ایتن یو نشانه کما اورسل الاولون لکه څنګه چې ور کښونول پیغمبرانو ته جواب ما امنت يَقِنَّ أَنَّ كَلَئ قَبْلَهُمْ مَكَرَدِينَا مِنْ قَرْيَةٍ دَأَكَلُنَا أَهْلَكْنَاهَا جَهَلًا كَرَمَنْغ غِيلَرَا أَفَأَهُمْ يُؤْمِنُونَ أَيَا وَصْبَدِ إِيمَان نَوڑی چاغ وَخِينُورَا وَڑی وَصْبَس إِيمَان نَوڑی وَهَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ دَأَغِي جَوَاب وَمَا أَرْسَلْنَا أَنذَرَالَيْ كَرَمَنْغَ قَبْلَ كَامَخِستانَا إِلَّا رِجَالًا مَغَرَسَڑی نُه إِلَيْ چوَه کڑو مَنْغَويتا فسألو پس الوپ تپ د کوېله خواندانو خاوندانو د الم واللوونه ان کنتم لا تعلمون ک تاسو تاسوونه پوېګ تقلید ثابت دی نه پوهې کې تپوس او مسله کو کا پسې پهې تداخلید ب وما ج لاوم او نو ګرزړې منګې پی غم بران لا ج سردن بدنونه لایا کولوتواام چېګې ن ب کو خوراک کوخواړ کو وما کانو خالیین او نودي همی ش پای د ثم صدقناهم د قناه ملوواده بیا رشتړ منواداغې سره پنجنا من اوونه خلاص کو منګغي اومن آاسو کوونه شو چې و د منګه او هله کنل المسلفين او خلړه منګا زیاتې لقد انزلنا زلنا یقینلییکې د منګه اعلیکم تاته کتاب داس کتاب في چې شتی پایغې کې ذیک کو ش پهستاسو ذیک کو واستاذو دین پاکی کرے افلا تاقلون بیا هم تاسو نه پویږئ وکم قسمنا تخيف الدنیوی اسمر تاسو نسکلی دي منګامن قراتین دا خاریونه کان چواغي ظالمان اسی دن کې دا غی ظالمان وان شانہ او پیدا کمنګه بعده فرضقین اقامن اخرین قوم نور ان عذاب زمنګه کله چ عذاب دی باندې راغی او یکتل چ الله عذاب راغی فلم ما په سر کله ه سو چېمالله به کو باتهناذا دمن ضاام به دغه وختېدي مینا داغې نهیر کودون تختیدل نوغیبي اواز ته شو لا تر کوو مختې وررجو او ترفتم معوسته اوطرفتن فيې در ک ش تااس د پاغې کي دولت و مسا کې نه کوم او ځ نه ستاسوو لا ل کوم تس الون دله پایتهپوسو چې ستاسوونه چې داولو د باندې ذاابه غی غ قالوا نوبو ایتیا ویلنا هاپ سوستمنګ لرا اننا کننا سالمین بشکه مونږ سالمان فما سالت پس هميشه وا تلک داواوم دغه وینه ردی حتا تر دی پوری جانلام چوګر ظلمنګ دی حسیدا دلدل حامدین سالو او داون الادی سالو کړه ور پته بیرا وستا د دې مسلین انکار کوو دا دللی نومانو وما خلق نه س او نې پیدا کلې منګاسمانول داازمه کې او ما بینهما او چې په منندې دواه کې العلهبیین بفی دی لا ارت نه کچ را زمنګه ان نه تخه ذادن یلو لهون د بيبی بدي او یالهون بی رومی جببه کې لهو چې کمې بیته بی وي ل تخص نهو خا مقام منګونې و غېله رامللهدون نه د خپل ان کو نافیل بے شک امنګا کون کړه یا ان پمانه دنافي نه یې من کون کړه دې کار چې بل ناقذفو بلکې ول منګه بل حق په حق باندې علل باطل باطل لرا فیت ماو نو مات کی حق او باطل لرا فیزا وا پد ک وخت ختم شي حق باندې باطل وشته شي ولکم ال ویلو استاد پار ویل کندرا ما داسنا تصفو چې تاسو بیانوي وله دغ لا له من آاسودي في السماواي ک پاسمانو کدي عرضرض ومن او اغ فرشتې د الله سرهدي لا يستكبرون مناري د بند دګې د ال لا نه ع بعد ته د بعد داغ نه وله يسته سیرون او نوستړ کې لا يفترون لا يفترون لا نوړ کېږي یو سب هو ال لیل پاکې بیاې د شپې او نه حالې در وځېله افتترون کمې نه کې په باارت د الله کې آمید تخصولیحتن منل ځې همیون شیرون لا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَسِفُونَ لا يسألوا عما عم يفعلوا وهم يسألون أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَمَّا يَا وذكر مَنْ قَبْلِي بل أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَعْرِزُونَ سورة الانبیاء کی دا انبیاء علیہم السلام دے اکرام نمونی بیان دلی او دلیل نخلی او عجز دا فرشتو او شبهات على الرسالت دا بیان ایدل تقویف دنیوی مخ کے بیان کو دیزه کی بیا زجر ورکی پر شرک بانده سورة الانبیاء واللسم سپارا آیتو یوشتم آیت اکی سو سورة الانبیاء واللسم سپارا د آیت کې زجر ورکی په شرک باې خصو آیا دی نوللی دیلیتن مګاران نل عرض د ځمک نه هم ی شیرون چې دی جننج کول کول شي دیلی د اختیار ورکی دی لوکان نفی هما کچری په د دوو کې م یاسمان کې آلیتن مرضګاران اِلَّا اللَّهُ سِوَا دَلَّنَا لَفَسَدَت لَفَسَدَت نَخَامَخَا خَرَاب شُو بُدَد وَالا زْمکا اوسمان دانظام به در هم بر هم شُو لک سورت مؤمنون کی یَوْم نَبی آیت یَوْم نَبی آیت کی وای اَتْلَسَم سی پارا سورت مؤمنون هذا سورة المؤمنون يو آيات كموية اكتر ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهننا ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهننا كچري تابيشي حقو كچري تابيشي خواندان دهق ده خوايشات ده خلقو نو خا خراب بشی اسمانو ناوز مکی او آغا کی فدی کری دان زاما دا بدر همبر فسبحان ال دا نظام دا بدر در پس سبحان الله پس پاک ذات د الله د شرکانونه رب العرش چې مالک د عرشته اما دا سناي صفو چې دی بیانای لاس الو تاسو نشو کولای د الله نه هیڅ اما په بار دغه څه کوي يفعلوا چې کوي الله او یسالون او الله به تپوس کې د دې خلقونه الله به تپوس, تپوس کوي دا کار د ول کړلو او په کوم دی کولو خ د الله نه سک تپوس کولو والله نشتهري امیدته غو یننی ولیددي مندونې چېوا د الله نه آلی حمد ګاران اوی پې غمبره هاتو راړی برانه کوم د ل خپل حذاذیکو داتهی د من د غ چا معغیا چې ما سره دی واجب کرو او توحید مندا چا قبلې چې مخکې زمانه دي زمانه مخکې انبيام د مثله کوله بل اکثرهم بلکې زیات پدې کې الیا علمون الحق نه پويږي په حق په هم اوریزون ندې مخالهون کړي دلیل نقلي من الانبیاء اجماعی د تمام انبیائے علیهم السلام نه دلیل نقلي اجماعی مختصر غی نقل کوو وذا تولى انبيو پدی باندہ خبر وما و ما ارسلنا انذر الکلم گام من قبلک مقستان مر رسول ایسو پیغمبر الا ان وحی مگر وہ کڑو من اگتا الہی دتا انو شاند لا اله نشتر بل لایک دبل نہیں الا انا عسی و زمانہ فعبدون ها زمانہ زمان عبادت کو لايك دا بلنه و د عبادت دا بندگينشتا بياس جروركي في اتخاذ الولد وقالو وعده اتخاذ الرحمانو ني ولد ميربان بادشاة ولدن مخلوق بشان داولاد سبحانهو پاكزاد دالها دا شریکانونا بالعباد مكرمون بلکه بندگان دي استاس وغند قدر من وستاس وغند بندگان دي سبلسند دي او عبادون دوي بوتانو بوت نه عبادون بلکې بندگان د مکرمون کا درمن درمن زمن او اکرام کرم نکان بندگان لایس بقولله هو نه مخکې کېږې د الله نبل قولی قول ونا کې و هم او دی بهعملېې په حکم د الله معمل هو عمل کوي ک فرشتې تهرات شي او م دا الله د حکم نظرهبر خلاب چې کم ده انہوں نے کئي یا علمو پوې کې الا ما پاس باندې بينيدي هم چمخ را دي نه دي وا ما خلفهم او اعاجر السدينه دي ولا يشفعون اعشفعرس نشکول الا <سفح> لمن <سفح> مگر د اچا التزو چرازيل لا دغنه وهم اودي من خشته دير د الله نا مشفقون يريدن كي یا خداره شفارس د پاره شریعت تي یو داره چې شفارس بقامت کی دریم چاله داغه اذن کی او دریم داده چې هغه اول شفارس پن بیا وتتي او پامبیاء اللهم السلام کې اول اخر پیغمبر او بیا چې دې مشغوق تا هدا دور تا پته چه ده عقیده پتوحید بانده را آده سیره داشره دا غیده پارده پدیو جبانده ایلا لی من ارترزوا مگر دا آغا چارا پارا چرازی اللہ وهم آدی من خشده ده بدا اللہ نا مشفقون یریدن کی ومن یقل او آسو چوی من ام پدی کی انی بیشکزو الہن مددگار ماں میندونه ہی سوا د الله نه فزالک پس دا انجزیه سزا ور کو د تا جهنم جهنم فزالک پس دا ونه انجزیه سزا کو د تا جهنم جهنم کذالک دارانګې انیس زالمین سزا ور کو مونږه ظالمانو ته په دیو جواب دی اه حسین ابن منصور الحلاج آغای ادیگی داغه بارکه مشهور ده خلکه تو منصور وئی آغای له نظمونه شعر نه جوړ کړی منصور کله پداژن او پارش کې زلزلہ شو منصور نه وئی پلار پلاردے حسین ابن منصور حسینا ابن منصور پدې وجہ داغه بارکه د اغه زماني علماو د اغه زماني علماو اړيفاتوي چې کوم دین ورکلوي فاتويه ورکلوي هه جدايه او ناکار سره او یو بيدین سره لري د دیو جنا جنيد بغدادي رحمت الله عليه بل زمانه کې آواخ کې داغه د قتل فتور کړوا فتوی د عقد قتل ور کړوا چو داخو بی دینه داونه سره دی او داوی دا ویل ان الحق کړید زکه غزان ته ان الحق ویلو دارنګی داغین علاوه حافظ ابن حجر قلانوی اوان میځانوله تدال کې داغ باه کې فه ورک وه چې مخت بالله باچ غ وختې با خلیفهو او کلهغته پته لږې ده چې د داوي لري ا الحاکوي لري ف عماه به قتل ااحرااق نه دغه د دا وجله او دغه دا سوزو هوکم چې کمم دی نوکوو او پس د غنه اول چې دله د کوړی ورکې شي زر او پس د غ نه د بیاو سوزه شي اوغ سره دغه کاريغ وړی شي د غالما او پرستو داغه باره کې خدافتې ورکي دي ا دی وغداسه وغداسو او چې نه خلقو خلکو خلقو ته دیندار ویلو او کوم چې دیندارو نغې ته بيدینا او نغې ته دساسه نسبتون چې کوم دین کلو ځکه د دې الله وي وا م ان یقل او اوسو چې وی مینهم پدی کې انی بشک ازو الہن مددگارمه من دونه سوا د الله نه فذالک ان دا وین نجزی سزا ورکړه ته جهنم جهنم و د جهنم چه کم دن مستحق دی ا جهنم تب علی منګه داخل کو پدی او جواب دی دارنګ دته به زندګی کوم وی حافظ ابن حجرس قلانه اغوی المقتول علی زندقه زندګت باندې واجل شيرين بيدينه باندې دانې جگنه دانه توبه وکړلې و يا سي شو دارنګ هغه بیا ویلو ان صلاحا من الدين د دین نه کم نه وتهلو بیايو و, و اراهم المحاریق خلق ته ټوٹکیاو ناخري جکم نه نه خوله و تعلم السهرا وخلقته جادو خوله جادو مو او ټوټيان اخرې وې مخالکو ته خولې دا لږه داغه بارک راضی ها امنه جره تبری عقل کلری چې دا دعوی یو تبهوي تنو هی انت نوو چاتو هی انت دو چاتو هی انت صالح داوی وبت نوح علی السلام تهود علی السلام مت صالح علی انا مغلقون قوم نوح ما قوم دو نوح علیہ السلام غر کرو انا مغلقون قوم حود قوم دو نوح السلام ما غر کرو دا چلو نپکیو حسین ابن منصور کی ادی وقت دا سو دا سو چاقا پانسیت اوگو تا دا قشن دا چلوش پارش که زلزلوی را گره طول رتب منغلت واقعات ابره وزیکي قذالک دارانگی نزه الظالمین سزا اور کو منګه ظالمانوتا حضرت شیخ القران د پنځپن نور الله مرقدو ضیاء نور کې پس 55 باندېخه تفصيل و وضاحت کړي اوله م ير الذین ااینو وینیا کسان ااین ریپوا کسان کفرو چ کافراندی ان السماواتی کې بیشک آسمانونه او الارض از مکا کانت رتقن او دادوال بند ففتقناهما نکولاو کمان دادوالا سمطلب دا اسمان اوزمک اللہ پیدا کړو خوزمک که اللہ تاکت دا زرغنی لانو چولی او اسمان دا باران لاحکم نو کرد نردقن مانا بندو نا اللہ کولاو کلو اللہ تا حکمو کباران باران وروا اوزمک ایریت تا زرغن کواه پدې او ځباننه یا ففتقناهما جدا کر موږ د دواړه د جدای مطلب دا چې اللهو کوماتو په دخل کار چتا شروع وجعن او ګرزول منګه او ګرزول منګه مینل مای او بو سرا کلشین اری او چې حيوت تازه ژوندې زکه د اری او چې زنه سار د پوبوندره افلا یمنون ایا بیا م دی یقین کې وجعلنا قرذ لمنغا في الارض فزماكه رواسيا قرنا انتمد به دوج يزيدون على ديبان لي وجعلنا قرذ لمنغا فيها قديك فجاجل لويلو يسبولن لاري لعلهم يهتدون ديره پارا چ دي لارم می وجعلنا السماء قرذ لمنغا اسمان سقفن محفوظن چت ساتل شوي وهم او بيام ان اياتها النشانو ردینا موردون مخلاون کری بیا دلیل عقلی بیانې او هغه الذي الاغزات خلق الليل جه پیدا کړلش باور نهاره او روز او الشمس انوار والقمر اسو می کلن دا طول فی فلکین ومدار فلکی یسبحون چکر لګی و ما جعلنا بعد جه کی رد مشرکین وباند اوقې دعویله چې پیغمبر آخرت ته همشې توبو پاتشي مونږ به د نخلاص شو نه لای وله دې به سمې شي سو ایس یو انس پنه پاتګي دلتا و ما جعلنا انذار لنګاله بشر د پاره دی وبنيادم من قبلک القلدو ماکستانه همیش چې ګنې سړی دنیا تر اغل دوه همشه پاتشه وري افیم تا کچرتو فاتي فهم الخالدون نو ايدي به همیشې اننا دیوم دنیا نذیر کلا نفس هریا کذایقه الموت سکون کید مرگ دے وانبلوکم از می تاسو تعسہ بشری په تکلیف سرع واله خیره په خوشاله سرع فتنه امتحان دے من خوشالی کلا راولو چې دی الله تروجو کی او کله په خوشالی راولو چې دی الله شکر وباسی وایلینا منتا ترجوون واپس کوله بشی وَيَذَرُ آكَ اللَّذِينَ أَعْكَلُ چوینې تا کسان کفرو چې کافراندي اي يتخذونك ننې سې دې تا الله جوه ماګر پټو کو باندې او واي اهذا الذي اعدا قصد يذكروا چې سپکاوي کوي الها تکم دمدګار انو ستاسو خدير چې دا قولي کوي اوس پموي دا کوي واهم او دي به ذکر الرحماني د یادول د مېرمن بادشاہنا هم کافرون دې منکر دي خلق الانسان پیدا شه و انسان من عجل تلواننا ايته قلب دي يعني خلق العجل من الانسان خلق العجل من الانسان تلوار پیدا شه رده انسان کلام ده سره نو خلق الانسان من عجل پیدا شه و دې انسان تلوارنا یعنی انسان دا تلوار سادریگی سوری اکم زر چوبخیم تاستا آیاتی دلیل خوال فلا تستا جلون پس تلوار مکوی پاغید ویقولونا وایدی متا حاضل وادو کلبی دا وادا این کنتم صادقین کچر تاسرشتینی کچر تاسرشتینی لاؤی آلم اللزین کچر پوشیا کسان کفروچ کا کافران دی حینا پدا سبخ کی لایک فونه چی نبشی منا کولی رعان اوجوه همان نارا مخون نقبلور ولا انزوریم اون رشاگانونا ولا همین سرون آنا با دیسر امداد کولیشی بل تاتیهم بل که رازی با دیتا بغتنا ساپا فطبحتهم نحیران با کدی تخیرهم تبحتهم این تخیرهم حیران با کدی فلایستتویونا پس دیبا طاقت نلری رد دها دوا پس کول دازاب ولا هم ينذرون انا بعدي تا مولا تور کول شي ته صلی پیغمبر دا ولقد استاذ ا او یقینن ټوکي شوی دي برسولين ډير پیغمبران pore من قبل کا مخستانه فحق قص جاء به بالذین دا کسانو نا سخرو چ ټوکي کولې منم دي pore ما عذاب کانو چودي به پاغه pore استاذ اون ټوکي کون کی قل ای مای یاکل او کوم بچ بچی تاسو اکلال سو کیدارې ته وای لکه نبی له صلاتو سلام حضرت بلال زلانته فرمایلو اکلل لنا یا اک بلال اکلل لنا یا بلال زمنګا سو کیدارې او کان نشپا ای بلال مانګان نه سو کیدارې اوکا یو ځکه نبی له صلاتو سلام او صحابه کرام عاشپا دا بلال زلانته زمون سو کیدارې کوا سربمنګ بانګل بیا پاسه منځله او پاس نه الله وې څوک بچی تاسو د بل لیلي د تکلیف د شپې نه او نهاره دروازې نه میر رحمان د سیوا دامه ورو باندې باد چانه وکړه تاسو نه بچی څوک بچی بل هم بل کې دی ان ذکر ربهم د عبادت درخ پننه مورذون مخړون کری عمل او ائشتری دیه پارا علاتن مدګاران تم نه که بچکی دی میندونه نه سیاوازمنه زمانہ علاوه الیس بکول ولشتین لا استتیونه دی طاقت نلری نصر انفسهم دیمداد کولو خپل زانو نسر ولهم منا یسحبون آیت کې مختلف توجیهات یو ولهم منا هم چې کله ذمیر مدغاران تشی نو مطلب یې دا شو ولهم منا انا د طرف ازمنه منا طرف زمنگه یسحبون امداد کولشی ام د مشرکان سره د دې مشرکانونه ولاهم انا بعد د دې مردګاران سره د طرف د الله منا طرف د الله نه یسحبون امداد کولشی امداد سره د الله ترپ نه نشی کولای دریم چې دغه الها زمونږ د عذاب بچکل شي الله او ندغ دغه آلی من نه زمونږ د عذااب نه حابون ب کوول کول شي اللی زما د عذاب نه مشرق هغه او لکران مدګاران چرهی ام داې شلی او در والله هم نه به دا مشرکان زمونږ عذااب نه په بات دلی دا مشرکان با بچ نکی شي طرف زمنږ نه ی زمنږ دا ذا نه په بارقت دلی باندې چېیر د پلانې په باررقت سره به زبت او زما را کاربه کېږي یا سلورم د والله نهدي مشرکان او سره من نه طرف زمنږ نه ی صح مل ګارتیا کولی شي چې دلیل باندې دلیل کدی مضب شي او دلیل اوسی اللهنا نه د مشرکانو لمات دلیل نهور کړی په مومننا نهبانند دی والله هم او نهدي سره من نه طرف زمنږناحابون ملګرې ا کولی شي بلمات تا نه برکې سامان وورړه منګه اولا د کسانو ته ا هم مشرران ردي ته حتی تر دی پورې له چېږ د شو عليهیله عمررو په دیبانې عمرونه افلا یرونائی دینگوری انا بیشک منگا نات الارض وارات لکوزم کتا ننقصها کمونگا غینا من اطرافیا طرفن داغی افا هم الغالبون آیا بیابم دی غالب شی و بیابم دی ضرور شی قول اپی غمبرا انما اندرکم بیشک خبرم تاسو بالوحی فوحی سرا ولا اسمع سمد دعاء نوری آواز کانو نوری کانو ادعا بلنا وجه زان کن کل ده نوری دارنگ اولی کرام اغی نوری پا دنیا ده اعتبار سر کانو دی ازا ما یا نظرون کل چی یرولشی کل چی دی یرولشی ویل این مستهم او کچرورسی گی دیتا نفعتن یو پکی من عذاب رب بکا دا عذاب درستا لا يقولنا خ مخوا بياوينا هي sousta من ل إنكننا ظالين ب ش منغا ظالمان ز المواازين القص او كيفز من تصاف او بلago من ت د انصاف لمل القيامات برده قامد بايب او مواازين جړ ز تولونه مختلففيطون در چاب یوشانی در چاب برشان عمال بی نموازینا زکی جمع روڑا فلاتو زلمان پا ظلمان که گی نفسن یو نفس راشی آده وی زری وین کانمی سخال حب بطین آو کچری پاندازا دیوی دانه من خردلین دوری دوری دانه عمره یو عملو با او یا خواله یعنی که آتینا به ها خکاره بکمونگ اغیلر وکفا بنا کافی یومنگا حاسبين حساب كونكي अलैहि ذب حساب کو ما ولقد اتينا بتا سرور کڑ منگا موسی موسی علیہ السلام, السلام فرق کون کتاب وزیاں اورنا وا ذکرن ان سی تو لل متقین پارد فرزگارانو الیذینا دا فرزگارانا کساندی یا شان ربہم چریگی دلخ پلنا بالغیب پناہ ل دلو من الساعت اقامت نا مشفقون بیا الله دلیل وحی احفل کتاب عالی عظمت و ها ذا ذکرن ادا قران مبارکند فیدین ډک دی انزلنا او ذکر چې موږ را لګل دی ودا فیدین فیدین ډک دی فیدی فیدی اف انت ما یتاسو بیا تاسو, تاسو له دل رحم انکرون انکار کوون کی او بیا هم دا نه منې دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نا تفصیلی وَمَسْأَلَةُ إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ أَوْ رَدِّ الشِّرْكِ وَلَقَدْ آتَيْنَا آيَٰتٍ وَالْكَلَٰمَ مِن غَيْرِ إِبْرَٰهِيمَ إِبْرَٰهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَارُوشَدَهُ دا پوي داغه مِن قَبْلُ مَحَدَنَ نَبُوَّتْنَا وَدَنَ نَبُوَّتْنَا وَلَمْ مَحَكَّمَ پوي ورکلوا وَكُنَّا وَمِنْ غَابِهِ فَغَبَانِ آلِيمِينَ پوي اسْقَالَ لِأَبِيهِ فَقَمْ وَقِيلَ جَيْءَ پْلَخَلطَ سریدا شکلنا التي آغا انتم لها چتاس واغيل لا عاکفون پراته اگے تصدیق کوي د دې سمت لا داول کوي قال او وی دی وجنا مندل د منگا ابا انا مشران فلها دیتا عابدین دی پراتو زمون مشران زسبکول دیتا پراتو د دی انه جدا کار کې واه کار کوي قال ابراهيم عليه السلام لقد كنتم يقينا نيتاسو انتم تاسو واه باکم او پلاران ران تاسو في ذل عالم مبين او گمراهيخ کار کوي قالو اودين قالو اودي اجيتنا ايتهم تراغله بالحقو سره ام انتا كن تو من اللاعبين لتوكو كون كن اي قال ابراهيم عليه السلام بل ربكم بل رب تاسو رب السماوات و رب د اسمان و د اول ارض د ذکري الذي فطرہ ہنا چه پیدا کڑی دا ټول ور دے تول پیدا کون ک اللہ رے وا نازو علا زالکم پدی باندے من شاہدین د گواہی کون کنے ما وتلاہی قسم پخ دے رے لا کی دن نا خا چلبوکم اسنامکم د بتان استاسرا بعد ان پز دینہ تولوج اگر تاسو سو مدبرین شا کہون کی دا کی د ج شن میدان تطلو او دازان سرالواغانه او چې زونه واغې چه کمدن واغستو وی زمان ده جیشن روزده ابراهیم علیہ السلام تغیی تمانگ سر رازا آقای زبیماری ما یعنی استاس رو ده شرکیات رو جی بیماری چې چه اگی لولو ابراهیم علیہ السلام وی تاسو بزینه درگا تراغی آقای زان سای تبرگی را او په بوتان او راغه یو شروع وکړل اټول هټ کو ساتره وکړو یو مشر بو چون هغه پریخو ده هغه فاتو کا هغه تبرګې په دې سړک چې کم نه نه د وړونکو الاله دې کله چې هغه یالوې قتل یو داچا کړی دي او داچا ټکو ساتره معبودان نه لیکړي هغه وی دا یو سړی یو ځوان دی چې نوم یې ابراهیم دی دا هغه چل وکړي دغ په سلوړ لو غیر را ووناو سره مخام خبرې کوي د دیره پا د هرون ما پس را شي دا هممو شرربو غې پاتې کولو قالو د چ کلهدي راله خپل درګاتهوي کتل قالو وغې من فله حذا دا کار چا کله دی بهعالیې نه مدګارانو زمن سره او دا چاکه دی ان دا و بشک دیلهې نه ظال مین په مخاد زیاتې کوون کوري دا ځیا ته کړه کال او یغې سمه نه او رې دلمنګا فتن دی او ځوان نه من دی او ځوان نه ورې دلی دی یس قرام چې خبره کوي د دې باره کې په प्रकारे کې د یو قال او ابراهيم چې ویل شاته ابراهيم ابراهيم نومره او قاغي ورتوي سمه نه فتن من دی او ځوان نه دی یو ځان نه من غوړې دلی عم بیاله هم السلام اگیتن ابوت زانه کې ورکل شو عبد عباس رضی الله عنه فرمای ابن کثیر نے قلقل دی هغه وای ما بعث الله رسولا الا شابا نادراله کې الله یې پیغمبر مګر په زانه کې زانه کې الله را لګله زانه کې کار کوي ګنو बूढाوال کې خو بیا سړی لزان کټ ترسي او ځان جمعه بس د بصره رسول شنو اغه د منډه ټولونه او تحریک چلونه بیا پريوزي د ځوانه کع الله هر پیغمبر عليه ګل دی نبوت هغه ته ورکړل د ځکه هغه وی من غوري دلی فتن د یو ځان یاش کرم چې سپکاوي کې د دیو قال له ابراهيم چې ویل شي هغه ته ابراهيم قالوا فاتورا وله به اغلرا له ولایتاسو على عيون الناس په مخ د خلکو لعلهم يشادون دا دیره پاره چې خلک په گواہی وکي يشهدون چې خلک په گواہی وکي چې او دا چل دکړې نو سزا بول کورلا قالو یغي ابراهیم عليه السلام ولارده او غمرالو قالو یغي انت فعلت هذا ايته دا کار کړه دې بیا له حتنه مدګاران زمنګ سره ای ابراهيم ابراهیم ابراهيم دا کار تا کړه دې دا ارسر در درڅټ کړي دي قال ایبراهيم علیہ السلام بل فعله کلام کې آیت کې مختلف توجيهات دي قال ایبراهيم علیہ السلام بل فعله بلکې کړي وې کار لاله او فعل فیل اغه سو کې صحابه یې نسب چاته کوي الله ته کوي بل فعله بلکې کړي وې دې کار لاله چاغزاد دي دا باغ کړي کانا ها فرس دا غزاد پکړي کبیرهم مهازا مشره خدا دے مشره خدا دے دا کار چا کړه دنه بشه کړه یا د دې فعل فاعل خپل ځان حسابي قال و ابراهيم السلام بل فعلو بلکې کړي به دې کار لرا کبیرهم هازه مشریدا ده بلزانی صاحب کو کانو بسمات خلقو مشری ویلې زدا غی مشریم دا کار د بکړینو کبیر مهازه دار خواږه او سره ولارد دی دا کار به د بکړی خواږی په دینه پوی کانو یا د دې فعل فاعل هغه مشربوت یاد ای او ابراهیم علی السلام بل فالو بلکې کلی به دا کار او که بیروم حاضر مشر داد دولار دی نه مشر نه مطا خدا رشتی کنن دا با دی دا چل کلوی اغییات کن یا بل فعالهو بلکه کلو بیده کار لرا ارچا چه کلی ارچا چه کار خکار کلو دی خواه دام بیو طریقی کلو دا خکاری کلو دی ارچا چه کلی بس کلی دی نو دا بیرو هم حازا خدا ده مشر خدا ده مطا دا غط ستینیوله تبر پوگا کرده دا جودت چل کرده دا جودت تبر راغستره و سنگزانه نا جان کرده علیه لارده کبیرو <تصفيق> هم حازا مشر ده ده فس علوم تپوس کردی نه انکانو ینتوی قون کچر دی خبری کون کی تا دا کول دا کولشی او که دا تپوس کرده هو نواپ شوغی اعلانو په خپل ځانوونهته ې ملامت شو ملامت جو چېې خو خبرې نهقيې که نه په قاله او د ان نه کوم ب شکه تاسو انته مظالمونته ظالمانې ثممننو کېو بیاته کولار اوې م خپل سرونه نکور کته کړی شو په اوبه لقد علمته يقينا تهوي ما حاول اي چې نه دا کسان اندقون خبره کوون کی تا د خپتره چې خبره نه کی خوشه منګته ټغه